Elhamdulilah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahu nafal ndrojm. Me pritim ndim dhe falë kërkojm, ju si mballant i bekon takimet tona, ti bënte do bësh me të frojmë dhe ta gjejmë shpërblimin e kësaj ditë në takimet me të. Të ndërullarë sonte po vazhdojmë me leni Allahu xhallahu xhallahu me pjesën e mbetur të Ligjeratës që kemi filluar në javën e kaluar Ndërsa ligjeratë të javën e kaluar është një ligjeratë që ka qenë në kruadrët e ciklje që kemi filluar me tajtu me heret për normat ligjet e Zodë Gjellë Gjellalhu të cilat pa dyshim se njohje e tyre në mundësën njohje në Allah Gjellë Gjellalhu dhe në takim në kaluar kemi morë normën e shpërblimit mbi cilën në bazë ndërtojët shpërblimi i njerëzëve. Qovë për të mirë, apo qovë për të keqë. Dhe të kemi përmendë se nuk ka veprim që e bën njeri u e që për te nuk shpërblijet. Koha, mënyra e shpërlimet është ndorë në Zotit. Po nuk ka mundësi njeri me bën një veprim pësak tuar e që për te mësë më, më u shpërbli. Dhe shpërlimi kemi thënë është Në një rrasë se si Allahu e trajton robin kër a i vepranë, qoftë mirë apo qoftë keqë. Dhe të kemi përmenë në disa prej pikave të slatë, janë më rëndësi që ti kuptu e që në basë të këti regullit të edukohemi, të marim pësimit e duran nga kjo regullit pandryshushum, nga kjo norm hynore që nuk ndryshan, por gjithë mund është e zbatushme në këtë botë edhe në botë në tjetërë. Dhe në funda që kemi përmendur se dhe të vazhdojmë në shala për sonte me shambujt që sësharojmë detalisht dhe më praktikisht si funksionan kjo norm mbi rap të Zotë Gjellë Gjellë Aluhu. Normalishtë, në rrëdhezër, a jetë që Zotë i ka përmendur në lidhe me këtë norm janë të shumëta. Ndison nga djetarët i ka përmbledur aqësa kanë pasmunësi dhe ka të kaluar nëmëri... Ando është e pamundëshme që gjitha këto ajete me i marë, me i tëajtu, mirë po ajete të kësa natyre i gjeni të kërëfimet për pejgamberet për shambull. Ati Allahu përmendë se si është zbatu kjo normë për pasuasit edhe këndështarët e pejgamberve të zotë të gjerële gjelalu për shambull. Atë. Ose vendet të, të tjera. E unë sonte do të flasë për disa ajete që i kam përzivë, dhe trajtimin e ajeteve që janë shembull të kësaj norme i, i kam nda në dy në dy grupe në dy kategori. E para ajete që flasin për zbatimin e kësaj norme mbi ata që bëjnë vepra të ligatë qësia dhe pastaj zbatimi i kësaj norme mbi ata që bëjnë vepra të mira. Që t'i ndajmë dhe të shohim se si ka vepruar kjo normë nëmbi këta njerës, nëmbi këtë kategori dhe nëmbi këtë kategori tjetër. A dajson të do të vazhdojmë në shala me ata që kanë bërë pun të këqia, të liga, që tjetë fundi me të mirët, lësëllon që edhe fundit në e bëndë të mirë, në dënja dhe takimin me Zotin të mirë. E, kur këtë kemi parasysh atër edhe përzjeve, e kësa i kategori nuk është e letë, nëse ka shumë ajetë, Mir po dua të filloj me atë që ka filluar Zoti xhallahu te ala në Kur'an. Surja Al-Fatiha, pastaj Surja Al-Baqara dhe fikrit në Surën Al-Baqara, fillon me na e shpalos kët normë praktikisht se si është vepru. Në fillim të Kur'anit, Allah xhallahu te ala në Surën Baqara i ndan njerëzit në tre kategori. Dhe këtu ndahet kryesisht njerëzve besimtar të devatëshëm, mohues dhe përgënjeshtrues dhe kategoria të rritë, hipokrit dhe dyftyrësha. E ku Allah u fletë për hipokritët, pikrishë këtu në disa raste, gati ga gjdo rreshtë, ku Allah u fletë për këtë kategori, realisht i mund të nëzirësh këtë normë. Mund të nëzirësh këtë regullë si eshtë zbatu mbi këta njerëzë. Allah Gjallahu Rathot, ju khadi unë Allahë, wa ledhine amanu wa ma je kdaune ila enfusahum wa ma je shëurun ata përpichen me e, mashtru zotin edhe ata që kanë besuar për alisht ata kanë mashtruar vetë në tyne, pa ata nuk e ndijen kët Allah kur flet për këtë kategoritë njërëzve flet për, për pjek në tyre në dy drejtime mashtrim dhe talje dhe përse që në dhe prej me kanë marrë shpërblimin e merituar konform vepre që e kanë bërë ju ha di unë Allahe o ledin e amënu këtu dhe të fillojnë pasta i vazhdojnë me dhe pjesën e talljes ata dëshirojnë me e mashtru zotin dhe ata që kanë besua e si është pasta i ragimi hunor me qka u shpërblujën ata ata e mashtruon vetë në tyne në ndeshtë të me mashtru realisht u mashtruan dhe më ma thonë denimi ishte pikrish me mashtrim e për qëfar mashtrimi bëhet fjallë dhe si u mashtruan që kane këto të dhe lëzër Allahu thot ju khadi unë Allah ata dëshun me e mashtru Allahun gjallë u Allah këta njerë që po dunë Allahun me e mashtru këta s'kan besun Allahun nga që bëhet fjallë për hipokrit të cilët e kanë shprej besimin që të ruhën që truan domthon në kuën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam në Medinë, domthon ë ka ndoshme ruit pozitin e tyna, ka ndoshme ruit pasunë tyna, me ruit jetë në tyna kështu më radh dhe për të ruetur gjithë ato që mos kanë ngarkesa caktuara, ata e kanë shprehur publikisht besimin, por në zemrat e tyre kanë mbetur pa besimtarë. Skan besuar as pejgamber as Zot. Nësa akta s'kam besun në Allah në gjithë levala Psa ata dhoni mashtru Allah Që Allah dhëtë ju hadje unë Allah? Me i mashtru besim tartë po Ne i ve në mashtrujnë Nga se Në aspekt një ashtëm Ti gjykon së është musliman E thëtë shadetin Nështë të rëmë në musliman në sofa Nuk e dim në brendin As nuk është të kërkuar Nuk e kemi të lejuar Që ne të hullumtojmë për brendin e njëriut Që ka konzamer, nuk e dim këtë ne e kemi obligim me gjukurë si pas të jashtëmës. Aja që duket, aja që shqiet, e aja është argumentët që në bas të i gjukujmë. Do dhëtë, mundësia me në mashtronive është shërë madhe, si njerëzë. E po mundësia me mashtru Allah nuk është, plësë asoj këta, nuk kanë në ujë mashtru Allah në. Nga se, nuk kanë bëjnë ta me Allah në. E pësa Allah u ka dhëmë, po dojnë Allah me mashtru fillimishtë pas të besimtarët. Një, një prej kuptimeve që e, të nërloz të të të dërë i jap kuptim besimit ton i jap me dëvërtet një një enerji imanit ton rapat më Allah në gjele leo halia nëse ata kanë tentu me i mashtru besimtarët e besimtarët janë në nështë të Allahut Allahue e ka konsuru këtë mashtrimit ndajti jepten të më nëhonë si kur të ushtu i dikën që ke aferësi të urqëra, e prej këtë edhe mund kë prejkë. E s'ka prejkë të ju, a e këtë e prejkë. Mirë për përshka këta aferësis dhe mitsis, jemi njejtë. Kefollë për këtë keqë, kefollë për mu keqë. Shukaj e këtë ngritje të Allahu që avon besimtarve. Ata ju mashtru njove, edhe e konsiderajnë se edhe mund ka me mashtru. Andaj Allahu Gjalluala e merë përsi për reagimin në bita ju mus Meon, ti ski mund si me shpirt, ti ski mund si mund si me ti. Çka kemi bëu aty ne? Nuk dëj çka kaon zemra. Nënde ata aty po të mashtron një anjëllin e Allahut. Pse Allahu më mor me ta? Prandaj Allahu xhallahu ala thot, "Ykhadiun Allah." Ata dëshojnë Allahu më mashtrua. Realisht duke imazhuar pesimtorët, Allahu xhallahu ala ka thënë edhe mun ka mashtrua. Ata dhanësin e mashtruin, normal. E sipasoj e kësaj ka ardhë ragimi vë më jekhdaun illa enfusëm vë më jeshorun e ata nuk e më thunë këtër e fës vetë në tyne e për që farë më shëtimi bëhet fjallë dhe se është e pas taj më shëtrimi i dënimit ata ushë si kur së thashë e shfaqën besimin sas për suje faqe për të pas mundësi me përfitun nga benefitit e besimtarit që të përfituin nga mirësit që i gëzën një musliman në aspekt në ashtëm, në aspekt në branqëm, nuk e këtë në që bapë të bapëta. Dhe Allah u gjenë në valë u amunësej me përfituin nga këto benefitë. Nëse për shambull të dozër, këta njerë që patentojnë me mashtu në aspekt në ashtëm, këshin në u demasku njëdo përpjekje, kërra ta dule mashtru. Këta njerë që patentojnë me mashtu në aspekt në ashtëm, A kishin me bashkdojme mashtru? Jo. Jo s'kishin me bashkdojme mashtru. Nësa ata mashtrujnë dhe mashtrimi rrjedh sukses shumë, apo? Sjetë si të këtë ujnë ta mashtrimin, plani sukses shumë, apo? E Allahu gjallora i afatizam që të tëllohet bindja për planin sukses shumë, dheri kur dalin për Allahot dhe befasohen se mashtrim ka qenë, apo? Dohët, Allahu Gjellel Eola e din se përmashtrojnë Por kohë kër o ashpalos Mashtrimin ishtë, ndortë Allahu Gjellel -Gjell Eola Dhe në fundë kam me pasajja Qe e kanë ruajtur Duke humbur diqka Ka qenë dashme qenë e kunder ta Dohën, ata E kanë ruajtur të pasunin Duke humbur besimin Allahu Gjellel -Gjell Eola Ata kanë dashme i përfitu benefitet në dunja Duke humbur shmrimet në heret Kështu kanë dashme vo E Allahu Gjellel Eola E U të rëganë se jini i mashtru keqë Nëse këni dashme fitur, është dashme votë kundër, së të në po Pra nda i mashtrimi është hisë e ju aja Në gjithë do kalkulimë, në gjithë do rëthanë, ju e një të mashtru Për ma e shorunë, po nga dehja E epshit, ata nuk e ndijen këtë mashtrim Sikur se njëri që do të naruajtë Rënë, rënë, rënë, rënë Gjikur nuk e ndijen që për rënë Qullan me besur rënëve d Mi për nga dehja e gënjështë rrëve, fillam një besu gënjështë të vetë vëtë. E nëse shikojmë tash, hëllësishtë, kushke e ka, e ka gënjë, dhe kushke e ka mashtrua, dhe? E ti e mashtrua, dhe? Më nëjë këqë, ka dërë mashtrua Allah në dhe besimtar dhe dhe. Më poshtë në jetë Allah o thëtë, O ida leku lëdhinë amënu, qalu amënna. O ida khalahu ila shajatinim, qalu, inna me nahmu mustëhezi unë. Allahu ja stëhezi u bihim, o jamuduhum fi të gëjanim ja mehun. Kur i takojnë besimtarët, thonë, ne kemi besuar, na me juvejem. Dërsa për të veqohen me kriminalet, me djajtë nërëshëm, thonë, ne jemi talë. A ti ishte mashtërim, këtu ishte? Talëje. Ja. Ne jemi talë. Në talëm më ta, përshet që shi mashtrujme këta se marrin vërshinqa përë Qe ka, atë mashtimin e par tash, ka fillu mashtrim Fillan me u evolu, në talje Talëm besimtarët Kja, une, na pe i mashtrujme E këta me nëjnë që i nëjna besimtarë Edhe talëm më këtë Sukses, pa e thëmë kushtimisht Që kanë arrit me e mashtru dikën Allahu thot Allahu jestehezi ubihim Edhe Allahu talët më ta Po edhe Allahu talat me ta Ue jemu duhum fi të gijani him Madhja, Zotë i Gjellën Gjellën hu U jep Krejt që ka ju duhet që të vazhdojnë me këtë talje Allahu në nërrujt, kjo është me akeqe Kjo është me akeqe Apo Dë me thonë Lëndër uar Cëla është me akeqe Në mësës Sardë nga banë në zanësi Një bërëtet Përmërsa e Këpëtanë Frije, që aki bu? Pak është eron për nëzansin që gjithar me i të rënu. E ka përshlim me mësumës në gabu. Kjo është një citatë. Tjetëri, një mësus e shënë nëzansë të gabu, heshtë. Kore si përnë? O petështë për të, të gabu, heshtë. Për kundës e për gdhelj. Heshtë me të. Për amë gabën. Apo, dhe nështë mështë me gabime. Në fund, nëshë kënë gjele aftë. Q Cëla është me e mirë? A i përmirësimi pak i vrashdë gjithëherë? Apo heshtja me përfundim të fatalë? Bëfasushëm, cëla është me e mirë? Qështujen këta me dy të nëtërë? Allahu jes tëhezi u bëhim. Keni me po tek që ka është tallja. Apo? Tek keni me po me këj i një tallja apën. Lënërruar, e edhe një shambull tjetër. Nëse një njëri për shambull s'ka pare, his s'ka kërgjës s'ka pasu njëve eh? edhe thmivet mahalës, ju thët migja ka pare shumë këtë mon edhe i pësën thmija dhe te, a ma blenjë këto me këto para, i thët pu dënë mu t'allë me thmija dënë mu t'allë me thmija duke, pretendu se ka diqka aftën, mirë ata thmija që u tallën ose u bën demon objektiv i talljes këta fëmijë këta fëmijë më shumë se mu e ka më lëndu emocionalisht kur të s'kam mos mundim të kurrë absolutisht e ky që talllet me me fëmijë nesër me i tregu dikujt se ç'i tym tall me fëmijë cili është objekti i talljes i modh ai vogël ai modh ai ti koka mendjelet Me me po prandaj të dozë ata duhen të tall me besimtarët nëse një musliman beson se filoni është musliman i drejt në bosht jashtëmas apo edhe kreçka i bën i thot selam aleikum edhe i mirë kurrë më shumë apo e këy me këtallin e nesër e paguën me kreçka këko kush më ka në tall prandaj çkë tallja Me të lonë, dhe me thonë, me jetu në ëndra, në mashtrim, dhe në fund be fasë me të ka, po përsa. Allahu në rrujdo. Andaj, Allahu kësutë, thotë, Allahu jes tehzi, u bihim. Allahu është që të tallët me ta. Allahu nuk të tallët me njerëz. Apo, e se tallëja është nivell jullët, por Allahu do më ju të regu se, më mindin kër keni me po, realititin që ketë e kena ditë, ketë ka qeni dishme, apo, Kime pa pra kusht me ka në tala të tënë. Nëse dikush dhe me ta bua një kurth, edhe e ke kuftu që për dhe me ta bua të kurth, po t'i hesht, t'i hesht, përshama dhe ka bua një jet me tut, kur hesht t'i të shpija tënë. Tërë, si t'i të shpija ka bua një me tut, apër. edhe pastaj këtë frikë, këtë frikësime i njëzua, edhe mu t'alën me ty, që i shukum tut filonin, janë i mu t'alën me ty, mirë. Ti pa edin këtë planë Po shtirësh kështë nuk përden atëm Po shtirësh nuk përden Ti po vazhdo nërmal Me hynë hymet banesis, mungjit shkallve Aj Pastaj, po të përcil Pas taj Po rinë të shpija Gjitha po i din Para se me buaj bum Apo tia bum, bum a tia bë Kret të në kum ka mënoj që aj po talët Në fund qmime talës kusha ka paguave Aj se i këthonti E ku maru e shpimati Pe filimet e ku më ditatë apo kum hirisht me të qetë që kush e ka tallë atë apo. Se mi thon fillim, kursoni se kum pas një skumdaton këtu me vë. Po kur ka hyrë me dy këmbët në procesin e talljes, në fund e ka pagu veçimin e talljes atë. Andaj Allah e hirisht për bautunë. Hirisht Allahu jan lavda. Domthoni i lën lei nuk bëj ndonë. Nuk kanë kum e shku, ku kanë më shku me këtë mashtrim e me këtallje. Prandaj Allahu thot për din gjykimit ata që janë tallë Me besimtarët, prahët talë me namazën e dikujtë. Qaka kjo, bjerë e qakë, bjerë e qakë, hajgarëtë. Talët për shaman me shaminë e dikujtë. Talët për shaman me agjerimë e dikujtë. Talët njëtë, bujnë hajgarëtë. Mirë, e kërët një gjukimit, në dhe që, për i me e ka kënë kjo, edhe Allah i shpërblenë këta që, on, jën ra, jën quj, mëral, allahu, e onë, i në në raj, i në quë, i shpërblenë Allah gjallë e vala dhe ata pa gundinim qëfar thujnë a këta e në ta që u talëshmëna me ta këta përime pas kam pas kush me kom pasaj talët ta? Allah u thët këtë dit e ledin amenu minel kufari jedh hakun e këtë dit besimtarët kan me qesh në muhuesit anel era i ki jëndhurun nga këlltuqit e larta duke shikuar gazepet e tyne e shiko kush më kanë talët dhe alel e rai ki jëndrun hejthu vibë lë kufaru më kanu jë faëlon a kini marta është diqka më talët kush u pakuiti për atë talët ku met paga qmimi talët kush kajtë kaj? kaj në qka u shëndrua nga zepin e ndënimin e ju e jëllon dhuto ndaj, shikoja qartas el gjezau më nxin si lë amel shpëblimi konform vepras Mashtruan, u mashtruan U talën, ata u bën objekti I talën dhe së tërën Dhe gjithashtu të për këta njerëz Allah u gjelloha thot Innel munafikina Fiderkin asfali minenar Dëftyrshat hipokritet Janë në nivelin më të ullit Të të zjarën gjenimin Në fund të pusit Pse e në fund të pusit në gjenimata Në këse edhe ndunjo kanë qinë Në fund të pusit Kategoria më e keqe, më e shëmtuar janë hipokritët, dyfytyshat ato. Të të të. Tësuat me 10-20 syra dalin para njerëzve. Mashtrojnë dhe rrinë dhe tallen me kët mashtrim që përfitojnë nga njerëzit. Këtë janë padyshim se kategoria më e keqe. Një mosbesimtar nuk do të baston. Mirpo me kët mosbesim komunikon me njerëzit, mbi bazën e kësaj bindje komunikon. Nëse ka dikush që e bind, është në gjendje më ndëgjuar. A më nuk lunë me këtë qështje, edhe pësë është atest? Mirë po më, më ushtirë si besimtarë, si muslimanë, si në rrugën e drejtë, si i devatë shumë, nërsa zemrat i ezezë që të mashtranë muslimanë të gjordë për, përfitun një lavdatë, një ullje dikun në kryet dhomës e ku e di që fa privilegje, nërsa në esenës i qështë zemraë si patatat po me ta. Kjo është, pa të shumë, kategoria me ullë të shë që njësatë. Për ndaj edhe, në gjëhënë me kanë venin me të ullë të punë Si kanë qenë dunja, që është të janë edhe në ahiret Allah unë arruaj të punë Pre ajetevi që mund të përmanim të nërozit si shambull është edhe ajete në sunë el eniam Në qenë njësë të nëndë, Allah unë arruaj të thot وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَا ظَلِمِينَ بَعْدَن بِمَا كَنُوا يَكْسِبُونَ Allah u thëtë, nëjë kështu bëjmë, që gjithë dhe zlumë qari ti hip në bikok në zlumë qarë tjetër, përshka këtë zlumë që e kam bërë, dhe më honë, kur dhe që bënë zlumë, Allahu gjëllë lewala ka me jaqunë një zlumë qarë më krytina, për, si shpërblim të zlumë i ti, dhe këta e gjenë, me shambët shumë, në kuran edhe nga e të e përdismarë kemi lidzu për diktatorë të mëdhaj që i kam bo zullumë nuk kam pas gudzim populli me ragu, me fol nga diktatora dhe zullumit tjefën pas taj kër kam vdek kemi lidzu në biografia tjune se si kër që aji ka bo zullum popullit e ja kësh përdergua lau një gru ati që kësh ja ka pas dronë gruzëvet apo zullumi ka po gruja vet i ështu të pi gruzëvet zullum që ali a që në lani? Zullum qaraftën Dhe këja jetë realisht Ka zvrit të nërruzët për idhujtarët Për mëshrikët Cë, Se të kanë bu zullum A ka zullum më imad Se mi bo Allahot shok në dhurim Në ka zullum më imad vëllavë A ka zullum më imad se ka bu Me këndzru se Idhuj caktum është i parabart me Allahot gje levora Në ka zullum më imad Pënda Allahot ka u inë në shirkja Në dhunë më në adhim i dhujtaria shirkë është zullumi maj madhëftër. E këtyne mëshrikëve, Allah u gjenë levuala, u a ka dërgu dhe zullum që artjër. Shëjatim për gjenëve, që i kanë frikësu kato që në silatër. Prandaj, kanë qenë gjenje me thirë kurbona për ta, deve për ta, gjithë shka për ta, po, do mëon me e shpagu zullumin me, me zullumë Allah në rruta. Prandaj, zullumi i shirkët, si e zullumin e shetan e të ditë pastaj menagjuj dhe u dheqin let për shkak të zullumin e gjithën zullumin tjetër që të mdunja është atëm gjithën zullumin dunja e që tërba rëndaj e, e kimi tësik të akimin e kaluar atë dialogun që ka bërë Sejdi i Benjubejri me hadgjagjen da unë kur ka dosh me evra i ka thënë Sejdi i Benjubejri një fjallë të madhe nëndër fjallët e mëdhoja ka thënë inkun të dhalimen nëse ti e zullumë qarë haqjaj dhije se aj që të ka mundësu me hibë mikukën temë në kozë zullumë qarë po aj që të ka mundësu ty me hibë ti mikukën temë edhe mëse të ka mundësu ty me bëkët ashtë një farlaj shpagimi po dikush e la në dunja dikush e la në aherat e la në rruta përndaj ka thënë dhjetarët behë idrait me ata që janë mbi ty bëhen të drejt ata që janë mbi ty zullumi i atyre që i kanë nën këmbët tua ka më sjellë që ti me qir nën në këmbët e dikujt tjetër apo dhe kjo është e përshtit në historia për tonë kemi pa popuj që vuajnë nga diktatura dhe fatkeqësisht që vuajnë dhe kjo është padresia e madhe mirë po të njëjtë që vuajnë nga diktatura i kemi pa çen momentin kur ka një pik pushteti janë diktator të njësi diktator të tyre napton e pastaj kemi kuptuar se ai diktaturi i madh që i ka pielë diktatorave të veçëlla napton jo më tepër apo se Allahu çka thon, wa kadhalika ke nawli ba'da dhalimina badan dvegjel, e u që çsto do zullumqore të veçël i uçi ndërmat mëj e aty ndërmat mëj që çsto më radaftë për balancë kjo puna apo për balancë që mos më menua askush se zullumi i tij nuk ka mundësi me pasmit po e zullumave e dikuj të zullumi, apo i batë shpërlarje dhe pastrim përshka këse pendurë dhe këthetë, e për dikja batë arogansë që pastaj me te hu dhe të zjarën e gjëhnimit Allah në ruajtë. Nënda i shika zullumin me zullumë, kërë regullë është të përë, kërë regullë është. Dhe vlenë raport me njerëzit, po vlenë raport edhe të njeriut me vetën e tijevë. Nësi këpovejt e zullumë, dije se këz lom dikun kam o paguam. Mëkati kam o paguam. Prandaj Aliu radhiyallahu ta'ala nuk ka thënë ma nazala bala'un illa bi dhanb. Nuk zbrat belamb i kokën e njeri përse sipas lutje gjinoj që ka më. Pra shamba që mund të përmendim, po më në më përmend deso, noshta ka edhe duke kalu kalimthi se ka shumë çka më ferman, por që të bëjmë një kolore të shembujve, për shembull që mund të përmendem të dëllozë është shembulli i faraonit. I cili ungreth do tha ونادى فرعون في قومه وقال ونادى فرعون في قومي قال يا قومي ungreth faraoni dhe thirën mes në poplët ti duke thënë e lejse li mullë ku misër unë jam unë jam mbreti në kuptim të pushtimit apsolut i këtivane u hadhin enharu të gjërimin tëhti e felat të pësirun dhe këta lumejnë nili dhe detnat të gjithë ta rjedhen dhe lëvizin dhe qarkullojnë nën këmbët e mia. Don shikon Nile e ka bërë që një pjesë, një degë njilit, të kalen ka ti. e Nilet të ka lënë ka pallati i tij. E ai mbi të. On e ka ndonë një pjesë let, një pjesë lumit e ka e ka e ka nda dhe pjesa e, e ndarë ka lënë te nën pallatin në ti. e tij. E ai normal ka vendosur një shtruj mbi të, dorën te mbi të, normal si urë dhe thonë të shikone si rrjetë me në këmë të mija. Dhe bënd të qfarë danë të në pushtetë në ti, asë kusht nuk gudzante me akëtë fjallën, dhe kjo i bënd të përstjypje se kjo është pushtetari i pa mëhushum, i pa kontestushum. Duke i shmongur gjitha detalët të tjera, që zote gjelë le uale vazhdimit i dhe gante si njënëse të si e kërkushit. Ma dje, Allah Gjellewala, para se me e shkatu faronin, jadërgaj nëndë argumente, që Allah fletë përta, këj tisa ajatin, nëndë argumente, fakta Allah jadërgaj, jadërgaj gjakun e bretkocat, e format të tjetë të dërshme që, dëshmonin se nuk kje i fuqishëm, nuk kje asë zëndorën tënde, posa largohi një bela, i ktheje prapaj, traditës së vjetërët. Dhe të, dhe dhe dhe në momentin kër Musa a.s. dhe më thonë doli para faraonit për të bërat balavashimin e një orë, edhe atë ju më pashtë. E pasi dhe këtu më pashtë, u rebelua dhe më tepër dhe mori guzimin me me indjekë Bëni Isret në Muson për të bërë qfarë, për ti shfarësën. Nuk bëjë fjoll tash për përsham me i rëbnu, ata rëbë kanë qenë, tash me i shfarësën. Dhe tha, shirdhime tunë kalilunë. Thanë, këso tha faraune, shirdhime, dëmonë, është një, një, një grupë i pavlefshonë, një truhë njerëzishë tërë këtë probleme më bojë, Me të vëllet në kam lëfos më shumë, tha. Shumë ka një dhënu. Dhe këjtë ushtrinë që ka e patë e mori me indjekëm. Këjtë ushtrinë e mori, par me indjekëm. E dhe një kërë erë të kë deti, dhe mu së alesam, me lejën Allah Gjallera, qau detin, u fëtë faraoni në atë dhe që thënë të unë jam zotit ti, dhe unë jam ajqa në në në këmë të mija qarkullanë Ky lum dhe ky det dhe ky ujë, dhe thonte se un kam pushtet të pakontestueshëm nga askush, koqë mrzan çfarë ndodh ia vën. Zoti xallahu ala dha urdhën dhe ky ujë përmbysa vën. Për. Ai uji që thonte se rrihet nën këmbët e tij, tash filloi të rrihet mbi kokën e tij ia vën. El jaza min jinsi al amal. Don, me ujë patë, me ujë mbarova ia vën. Meqense ka filluar rrënimin i faronit pe ujëti. Tëhet filloi rrënimi i tij pe ujëti. Ku ha dhmos alsam, në ujë. Për ujët enzore, atje kanë me erë në pushtetin atij atë. Dhe me ujë kishte vazhdimisht faraoni. Me ujë e kishte vazhdimisht. Prandaj edhe Zoti xhallallahu ala me ujë dënëj. E përmbysi Allah xhallallahu ala dhe kush e përmbysi? Një fushnjë që e ka rrit faraoni me durte atij atë. Andaj për shembull të ndroznë të kishte mposht faraonin një ushtri tjetër. Për shembull përëndëria rëvake, e më posht përëndërinë persiane, normal, ose e kunder, përëndëri, përëndëri, normal, në të kalumen. Edhe përëndëria faraonit me përëndëri të të të të të të të njeri. Kushe ka më posht? Ata që thekja të pavler, da po? Ata që i në në qmënte prej asë i anë, prej pre ati shtegu i erri, i erri shkatrimi Allah në ruyt, dhe Zotit të regoj, Allah u ka mujtë me e shkatu faron q Kamuj me me, me ka qollocillo, kamuj. Sigurisht ka shkatur popë tërë. Kamuj më aq ja më nekunë vdekës, më ja mor shpirtin kaç kusherat e për. Kamuj më hap tokën me iglltit dhe me i shafit tokën. Kë këto kamuj. Pse përjudhi ujin? Për më zbatu normën, se shpuvli mi është në bazë të veprës. Për çetapun. Kamuj më konç farlëm dire me, me dënimë ka. Çfarë donë më kamuj? Si dën Allah e dënon. A kamun si me ikë pa munsmash? Ja ç'i ujin. Çat uji që me të burrai dhe me atë ujë që kërënuhaj, dhe me atë ujë që sundanta dhe pushtanta njerëzit, aj ujë bëqë e mjëte. Dhe ata argat dhe hizme qarë dhe shërtor që i keshrajton dhe në një qëmën të faqtëmesht, ata u bënë që e rënuan pushtet në ti. Ande Allah o thotë, Këm tëreku min gjennatin e ujun, vëzuruin vë me kamin karim, vëni emetin kanu fiha fakihim, ke dhalika o aurathnaha qawman akharin fëma bekat alihimu sëma u valardu o ma kanu mundharin nësurën e të dukan njës të pas njës të lënë qka fëtë Allah Gjallahu ala kem të rëku min gjennat po sa për fundaj faraoni Allah o tha sa kër pështë i la pësë si murë me vete shkaj faraoni mbetën palatët Shkej faraoni mbetën kurpshet, shkej faraoni mbetën nili, kretë mbetën dhe qaj nuk mbetë. Gase a i s'ki shtarë me mbetë, përse ka kuptu, a i ka arë me shku, e tjerët kanë me mbetë. Të ndruvezër, kodrë që nga rrëthojnë, i kemi gjetë dhe kanë me ilonë, e dhe ta që vinë pas nëve kanë me i gjetë dhe kanë me ilonë, te i cakrën Allah Gjellana më u shkatrua, thënë. Këto që i kemi për rrëth, toka që për shkelëm, dhe dhejur, dhe lumi, dhe deti, dhe oceani, dhe kodrat, Allah i ka kryu me mbet, e na për mutrit, na këna me shkua për. Por Allah i ka bu të heshtra që na me shkelëmi to. Ose me i përdur, si shen e madhënimi të Allah gjallëhuala, si na mundësëm me shkelë diqka, që është më jetë gjatë se na, dhe më e fuqish me se na, ose me u të regu me mëndjelart, e me pas Bindjën si kurse faraoni, apo se ma për para kodra ka mu të rejtë, edhe deti ka mu tha se që ka me shku faraoni, dhe ndodhe e kondër tha. Allahu tha, kam të reku, sa kalon, min gjennatin, dhe ujun, kopshta, burime, vazurojnë të mbilura, cumta, wa nëmëtin kanu fiha fakihin, dhe begatitë shumta të dushme që arëktoheshin me to. Kedhalike, wa eurathna kaun akarin, Allah o thëtë, kështu na, i mundësuam që me i trashgu të tjetë të begati. Ju ajë që, thënë tonjë mëzotit, dhe ajë që është marë nësishme në fund, Allah o thë, al për këtë përfundim të të mërshëm të faraunet, për këtë përfundim të kesh të faraunet, kërkut një këdhim të, asë ka kaj qillë i për ta, e asë ka kaj toka për ta, e asë ka kaj toka për ta, u di. Djetarën të gjefësitë kanë thonë, pëse nuk qanë për faraunin qëllit, nga se nuk patë punë të mirë që jenë ngritë nga qëllit, sëpat qëllit pëse një uëdhim të faraunin, nga se vetëm dërgën të punë të qia dhe punë të liga, e pëse tokës nuk ju uëdhims, nga se nuk patë vend në atë tokë që e përmendë të Allahun dhe bëndë të adhurim. Andaj, tokës i dhimë setë, Kër besimtari që ka dhu Allah në Gjellewala Vajshdan rukëtim më tutje Nuk është në bidhevë në tokës më avton Edhe qëllë i kështu ban Edhe qëllë i tokë janë kresë Dhe Allah në Gjellewala Janë kresa Pësa ato nuk flasin Pësa ato nuk komunikuj me neve Nuk dodo që nuk janë kresa që ndijen Ato ndijen Edhe qëllë i ndijen Edhe toka ndijen Nga se Allah u tha Wa akhrajjatil ardu Edhkaleha Atë dit toka ka me enz Barën, do të endinë në barën dhe peshën e veprët njëriut a jo endinë edhe peshë mirë po edhe si kurse kaon hadith pejgamberit sëllëllahu a sëllëllam se gjdo më gjestë dhe mbrëmbje komunikon kodra me kodrën duke i thënë njëra tjetërs a kalej pranteje një besimtar që si Allahun e madroj madje lavdojt kodra me kodrën duke thënë sot kaon kalej njëri që thënë të subhanallah nuk di ka ti a kalej kështu apëtën Përndaj, përmendjë Allah, Allah, dhe falenimin dhe ti, dhe dhurimin dhe ti, e bënd që njerion, me dëvërtet, me pas, vlerë dhe me qenë, me udhim të stjerëve, më meni kur nuk është në mesë të tyre. Një përkujtë po, këmë i udhinë faraone? Kush këmë e ndihë mungesin e zërumi ti, kështë? Kush këmë e ndihë mungesin e më ndimazizi, kërë kërë pra si kërë që e që përë? Përndaj, si kërë që kë Tentojt që i praneshëm të këti gjithë Më bu muhabbet gjithë mund ajë Më lefdrujë gjithë mund ajë Apo? Që përmendja ati tje gjithë mund në gjuhët e njerëzë Kështu a i deshti me po E dënej Allah Gjellewole që kur kush më së me përmendjë Kur? Ma di kur përmendjët, me malkim më përmendjë Dhe më përmendjë me, me dëshprim dhe zhgënjim Se ku erdi fundi një rebeli dhe kriminili që E që i ku kën naltë të Pre asaj që mund të përmenim, dhe dhe të, të vëzëm për shemën kërër ërë është, edhe rasti i një njeriut që zotit për këtë në gjarja zbiti sura, në gjarja e lefantit e breheja, dhe në gjarja e ti për me, rënu, rënu qabën atë. E breheja ishte një mbrat, i cili kishtë më dërtu për andurinë ti, me dërëtet, e... Mbi, mbi një kulturë dhe civilizim që ajtë donë të tjetë bështi i botës në atë ko. Mirë po, më një vend në shkretin të një populli braktisun pa kulturë dhe civilizim me deve, apo, e atje ishte vëmendje e botës, qabëja, atje shkojshë njerës, dhe ajtë deshe që këtë penges për ngritje me e largu, duke e rënu Çapën. Në, në kyrtë synim i tij, vepra e tij ishte më e Rrunuçapën. Dhe për ta Rrunuçapën kishte përzier që udhëhacës i ksoi ushtia që vinin elefantat. Elefanti taniu se natkoh në ka qenë i çka i nai forcë tenku. Apo, se në saj e kanë shku para na për asaj më një fshat që s'kan më çka i mbrojt njerëzit me shuhë dhot elefantat. Çka bota ashtu? Gjithçka shka ka për Rrunën. Ky ka qenë arm me asaj kohe. Elefanti Po s'ka po më zi gjithë kush me pasë elefant, po s'bretërve, njerëtë që kanë pasë pushtet dhe ushtri. Dha i mori elefantin dhe ushtrin e madhe me erënu qabën. E që kanë dovi? Si ishte tash krisht e veprimi? E si ishte shpërblimi? Fyllimisht ajdeshti me erënu qabën, një erëneja la gjënë leola krejt që ka patë. U shkatruan të gjithë, të po. دعنه دهشتين من رنو و رنوفه او شكا نور ما يون بو دهشتين من رنو و رنوفه ايه بات اه تشه الفان ده نكبان زنك تو اه كومي جهت الفان ده اه دهك الفان ده كوفان تكي نور ما فا مشكا دهن الله جل وغلا طيرن أبابين ترميهم بحجارة من سجين تجعلهم كعصف مأكول Allahu Gjellera tha Kemi dërgu tajrën e Babil Shpend e Babil i vogl e shumë Si shpend i vogl Mirë po gjunte guralica hala më të vogl Kje arë me kaupshën më të madhe të kjena shkateru me guralicin më të vogl për me të kalzu që el gjeza u në në njën sil amel me të kalzu që shpërlimi është në batë dhe primit, deshte me pru kafshën e marë dhe merëzhu qabën nuk të këna gjujt me lefon të me të mytë, po të këna gjujt me gurali i tësa, të gjeallum ka asfin me kul dhe Allah e bërë si kurse gjethë e grisur, e ke po kur të kafshën gjethën, krim bjo si qka, lënë, aja gjethë është ketë ketë e grisur, ketë e, e përtyj, por që ashtu i buni Allah gjendë në vala thunë në të rëzmetime se i godiste këtu, bikoka dhe më thonë guri dhe departante në përkërtur me duke i qa, dirin fund të të të upitavën. Gase deshtën kështu me godi qaban me qa, u aqqa u allahu trupat. Deshtën me elefan në rëzut qaban, i rëzut zoti gjellewale në guraleca. Deshtën me rënu pushtetin që zoti arna qabës dhëndshumë, u a rëzut zoti qabës pushtet natyre. Që kja është elgjeza u më një në në në në në në në në në në në në n Më tutur jamë vazhduar me, vazhdu, me shembull tjetër. Çka ke këto dëshmi, fakte si funksionon, si ka funksionuar gjithmonë ky rregull, fash me njerëz të këqij. Inshallah ju vënash me këna punë me njerëz të mirë. Si ka shtrëlye Allahu xhallahu edhe ata në baste veprës. Por ai është blym ka qen pak më ndryshe. Ti morrëm si shembull vëllezërit e Jusufit alaihissalam. Edhe këtu ka, ka cilësh, apo domthonë zbatim të kësoj normët të këti regulli. Vëllën të Jusufit, qëfar problemi patëm me Jusufit? Qëka ju përndën të Jusufit? Dashuria. Elementi dashurisës është e pëngjesë, sa po? Baba këta e dënte, edhe këta i dënte, po ju sa duhet, simba së tyna. E ata dëshën që, dashurin që baba i adhërën të Jusufit, me i e marë komplet, dhe me do me zvete. A dëshën kështu? Këtë, dhe këtë nuk kështë mundë si ndryshet duke E unë autoritetin e Jusufit Alizam Dirën në atë masë sa që me e mytë Dirën në atë masë sa që me e mytë Shumë se në kanë do të Jusufit Alizam Tërgimi të gataj Shemë E hodën bunar që të harrohet Apo mirë Kër e hodë Jusufit Alizam bunar Por shkëm të ashtë dëshunia njerë të, të një për të autoritetin Ata deshën dashurinë? Ata deshën dashurinë? Apo? Ate hisë të dashurisë? Këto e patëm njim dhe dëzni edhe Jusufëja, kemi qështu? Krajt i ka do është baba, ton i ka do është baba. Dhe që Jusufën e ka do është më shumë, këta në nëjtë që ka deshën? Që dashurinë e këti dëmë letit me amarë për veti, me shpërndohë, me do është baba këta më shumë. Mirë, a deshën e ta kështu? Po. Kur hupi Dashuria që e patë baba për Jusufin. A shkajtë e një mleth, apo e një mleth e shkajtë Jusufin? Do dhe i kundertha. Baba nuk shqyte ma skend heq. As një pinë një mleth nuk e shqyte më fara. Vash dhe me shqyte për Jusufin e qëmë. Do dhe i kundertha. Do dhe i kundertha. Dëmon, u denuan me të kunder në asoj që sinuan. Deshtën me edhe të që e patën e hopën. Nga se tashtë dashnija një mlethve kish kejte ju oferson, tash nuk kejte pat. Kejte ja u murafon. Hiç pakon atje atje. Dashën me ul dhe me largu prej syve të babas, gasa ata nuk knejnin pushtet tjetër. Ishin ishin endacak, ata ishin ishin beduin. Ata nuk dinin çka pushteti. Pushteti më i madhnishtë baba. Apo, e dashën me e rënëu Respektin e pushtetit të babës Kushtimisht nda Jusufit po? Ata e shë qështu Ata s'ka një që ka mreti Ata s'ka një që ka mreti Ata s'ka një që ka një që ka një që ka një që tim Ata e kam pasi ta Baba ka pushtet Dna du të mushtu i kushe më ndatë babës Qështu të mentaliteti po? Dashnija ju shkaj Pushtetit i babës Që deshpë me fitu Duk e lërgujë Jusufin Që ka ndodhe Për Allahu Gjallahu Ala, një ja dhe Jusufi talisam, po shtetin e jojtë babes, pa asoj që ata asë onë dërse kanë të hojtë. Dhe nuk kishin mundësime përbalu, të ndërdozëm, shikoni, nuk kishin mundësime përbalu, si mbasu një në nëqmimin, kur baba jep të urdhë në aty në krye këtë pun, e Jusufi lastohin prendë babes vetë, në nëqmim kjo për ta, e pëse këtis për i thu, e pëse këto përmonë pranë, nuk jo bante karakteri, apo, e ndini veden të nënqmuar, e pastaj, si e rri punar, erdhen këkullër, apo e të pëshnuar, duke lutë Jusuf në zonë për një grësht bëk, me një mua dhe, a ke që shtonë, përndaj, krejt ato që ka deshen, me e rritë, për vete, duke e privu Jusuf nga ja, krejt ndu dhe kundërta, pi krejt një të nshtek, ku ata deshen, Me realizu qëllime të tjune, do dhe vetëm në anë në kundërt. Zhvillohin në gjarja në të kundër në asaj që, ata e synonin procesin në zhvillimit në këse në gjarja. Ajë aj, aj që e njekë këtë zëtë që shtapëtën, Wallës s'ka që afrikohet, asë nga dyftërësia asë kujtë, asë nga zlumë e asë kujtë, tërri me allonë gjëllë e walla, ajë tani, qështë që i si të pundë, i sufi asë se ka di që ka, ka me ndonë, As ka plenifikua, as ka dit, as Jakube, s'kan dit. Mirë po, e ka mora lojër leoala dhe e ka zhvillu këtë nxarje me këtë epilog përfundimtar që në fund atë e rëndhen, me e bën halal. Shkaj pa gat, po, shkaj pa gat, po, këtë përfituam nga nxarje Jezus dhe e sëmë. E dhe vazhjimit përfituam, dhe pa nxarje interesant, e që, as gjënë këtë nxarje nuk është erasishme dano nuk është e rastësishme. Në këtë rast pse bunor, e në këtë rastish pse ushit në shtëpi dhe në pallat të princit, pse shkoi çete ka pas me muzium likush do kuft. Kemi blej ai, pse me bleja jaftë. E po këj tu Yusufi sidikë, a s'u nas nuk e dim. Shpresëri një pjesë e kaderit. Apo nuk e diti ka po të më çuallallah xhan levala thonë. Ne saji drejt, mos ke frikë, ka më të çu ko masmir jaftë. Atje Allahu ka më depur ndërsa, për gjithdo kurth dhe mashtrim që ndëgjën se një kush dënë me bunda i tje, musul mërë me të mërë me Allah në gjellewala lëtë Allah me të ujtë për i shirë i ti kjo është e që amun është me e me bunda edhe një shambull tjetër të radhës të, të, të nërru dhezërëm Allah në gjellewala përmenë në Koran rasë të disov dhezërëve të pasën këtajnë ashabul gjenne për nartë e kopshtit Në kjo këpsht aq ka qeni madhe, aq produktiv, sa që të muon, pasunia është quajton në amën të ti. Abo, pranurët e kupshtët, doonët, këshumë pasunia madhe ka dojnë nga i kupshtë. Dhe këta e kanë threshëgu këtë kupshtë nga baba i tynë, i cili, gjithëm mëngjes, sare ka vjelë frute, perime, që ka do qoftë, gjithë mund, ka pasë hisën në të pukaraja e nërë gjithë më fukarat të dira, e kanë ditë, nërë me të kuptim me matë nësej kohë, në këtë kohë, këjnë vjelë, edhe kanë prit të dira, me dhonë, kër e kanë të shëgu bitë, atë që baba u akalën, filluan më u bezdisë pëj fukareve, edhe bën një plan, një kurth, apo, që, si me i largu, si me i largu këta fukarat pëj dira, nuk e dini se, prej ty një uveke pasunja, nuk edhe në natë të këtë punë. Dhe tha nesën më nxës, këne më shku maherët, me i vli i frytet, me i pru, kur një fukaraja, s'ka, kësha që kur e sumet. Dhe ata bënin plan kundrë fukarajve, por edhe lau bënë të plan pra fukarajve, dhe që fa ndodhe? Unë nesën më nxës, rasti gatë në surën e lë kalem, 17 27. Dhataite me rrodhuni me lezu. Allahu xhendewala per man inna balawnahum kama balawna ashabal janna. Ne isprovuam per kujt sikurse kemi bër edhe me banort e kopshtit. Esnin ne ersiren e agimit duke fol duke pshrit, shkonin mos tani dikush. Shikao subhanallahu, mos tin fukaraja. Shikonati vjet me shpejt, i qesn ne pot ne por ne por koshet on atje edhe vjenë fukara, s'ko. Mirë, po, kështë të shku dikush para ty në në kapësht. Di, di, dikush para ty në kështë në kapësht. E kush është taj që ka shku para ty në kapësht? Allahu Gjallat Gjallahu ka dërgu një erë dhe ka dërgu një, një dënin që i kështë të kur krejtë të vijelur atë, por pa mundësit se shëgjimit, të përndaj, këtu e kemi element në privimit, e po të Jusufi elementi i, Dëshuris dhe i pushtetit, kërështë elementi i privimit. Dhe është me privu fukarat nga disa fryte, u privuan nga të gjithëta fryte të atë. A që kjo që kjo riklu që përflasëm? Për, për shambër, Allah u gjëllë leona nëse, nëse ka caktu me i denu. Për këtë punë. Ka mujt me i denu, për shambër, ju smu thë mija. Për shambër, ka mujt? Ka mujt në denu, ata mu smu, për shambër. Ja. Ligje të ndryk shëtëm. Norma të, të nd Ke boqët vepër, preqisaj ka me tala. Ke dash me i privu fukaret nga frytet, që atë frytet asë vezës kimi hongën mama. Allah në rrujta. Një herë një mbret, kështë dalë me shetit në për vendet ti, dhe pa më një vend të ndëllëzër, një njëri, dvarëfar, bojk, i cili pa po levrante të tokën. Mirë, po me aqë për kushtime levrante, me aqë kënëci dhe vëllënat e levrante të tokën, sa so që i bëri përshtypje mbretit, më nane dhe më full me ta. Mbretit më bujkë. Po aq, i bënd të përshtypje. Dhe tha, shumë bëri përshtypje për kushtimin dhe kështë i tokja. Mesukri është tokja jote. Njën jo tha, nuk është tokja jam. E si, onë jë më tha, këto veç argat. Onë veç punë, punë to. Atër, mesukri e paske rrugën e madhe pasi që kash po. Jo, o ti hola, ne kuptim e kam para sa mjafton. Tha e kam 4 para të asaj kuaj. Si më von 4 euro apo. Thë, u çuditmë rëti, qysh me tërëkët për kushtin, tërëkët punë pa bën, për boll një pagesë që realisht do të shtosh më u menua më punua ju e lëre më me tërëkët për kushtin. Çfar tha fukaraja? Çfar tha ky bujku? Tha mua më mjaftoi e tha si i menaxhan ti këto dhëra e mbreti tha të para i ka dhe s'diç më menaxhu apo e këy katër edhe çish çish po dalën tha një, kam ushim, një kam ushim, e ka për ushqim një e ka për ushqim e tjetrën loj borç me të ndërsa tretën jap i borç dhe të katërt ne kam sadaka i them mbretis po kuptoj tha çfarë më thon nuk po kuptoj atë Tha të parën e ushej vetën dhe grunën. Dytën, këthej bërqë. Prendve ju dho gjithë mëna mënë. Poloj bërqë. Apo. Të tretën, u dho fmive. Po dho bërqë. Për me këthi bërqë. Et katërëtën, thotë, indihmoj motrave, sadakaftën. Pra ndaj, në mëhon, nuk ka shiku, që kërse të këmi cikë, këtë këtë këtë kësësia, po të këpërdurimi, nga se e ka ditë përd është shteg me hy tjetra me radhë apo gjasë shpërblimi është në baste veprës afër. Ndërsa mrieti që nuk di kjo çfarë më bëu apo çuditë ti që ishme katër po i bën. Gjasë se ke shkuftuaj këtë punë e bëra çetë apo. Nuk duhet të kuptoj kat puna në e, e menaxhimit të duhur të pasionistëve. Prandaj të do të thonë so ma ti për lën shteg që ti e ke përfituar nga ajo që ti është investim përfitimin tënd personal, para se të më përfituai ti tjetri nga shtegu që tek e hap. Nga se ashtu thao Zoti që do e vula apo. Ata tentuan me i privu fukarat, ngadiso kokra molla dhe dardha dhe ku e diun çfarë pat pemë tëra dhe Zoti xhelora i privoi të gjithë ata që tentuan me këtë, këtë punë afër. Dhe çambut jetë shumë të thellë përfund me përmbyllë rast i korejshve me Muhammedin sallallahu alai sallam sa ka pas nga arrogant e sa ka pas nga kryeneq e sa ka pas nga kriminell të korejshve që keq tretuan pejgamberin sallallahu alai sallam dhe të duan në format të ndryshme me e nënqmu pejgamberin me e dëbu e kështë mëral Wallahi, i ledzoni biografi në të ujnëpëm dhe të gjeni se se cili u ndenua në njërë të pasachme por nuk i është e rasteshme Abu Jahli vdesën nga Abu Lahab. Ndërsa Walid ibn Mughira vdesën nga Ume ibn Khalaf. Të gjithë vdeçën, të gjithë e patën psuan të gjithë para shujve të pejgamberit alayhis sallam, mirëpo në forma të ndryshme. Një domë marrën me përfundova. Abu Lahab dhe, dhe gruaja e tij. Allahu tha tabbet yada e malqai Allahu jale wala në duart e tij e Abu Lahabit. Pse e malkoj Zotit duar ap të aptun? Dhe pse me këtë fjallë tebet i malkuar dhe i përshnuar që pse kështu aptun? Nga se kur i ftaj pegamersën në safa që ti përgjigjen ptesës, tha, a për këtëna këthira shkaj ditë asat e nënqmëj pegamersën me duar të ti dhe e malkoj duke fërkuar duar të ti dhe e malkoj Allah në duar të ti a i deshi që me shvidzu pasunin që e kështë dhe familin që e kështë kunder pejgamerit salallu salallu. Allah o tha ma agna anhu ma luhu wa ma kesep s'kimja po harin kur asmive tu e as pasunin salallu. mas i përton me te me luftu pejgamerin ka me ndo dhe kunder ta të nëvozër dyfmi të ebulejbit do tët e paraksoj ku ja bulehabet që flet për të zotin Kur'an nga mlef i madh për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për besimtarët gjithmonë në qafë varte një strojç që kishte të mbushur me disa barishtë me therrat të sketinës do barishtë që dolën sketin janë me therrë e shkonte atoj i mbledhte i fusin këto stroza përpara me një Litarë, bëqafë Dhe, hodhë të rrugës Këhës të pegamberi së asërem që Ato thira t'i ngullin në këm Pegamberi së amëzaj, asabë t'i ngam lefi S'kisht bon. e më t'i për që ka me bo Esirë i fundi kësoj Paraburit sëj Një ditë t'i kështë e mbushë sërashin shumë Dhe përmëna I kështë e ludhë nga armicien Dhe i pegamberi të alehi sëllat Uelë t'i kënjë guri Me pushu Dhe u habet Vendosi prapa shpinës të pushu. Dhe ai litari ju ngjit për fyty dhe e mbyty. Don këtu është e përfundimi i saj. Me litarin që dështe me ndal pejgamberin sa selam, ai litari han dal jetën. Apo me atë, me ato thera, ato djemba që dësh dështi me pengu pejgamberin sa selam, ato e penguan me vardhëter me tutjavon. Që kjo është në bazë e primit. Ka shumë të marr me një frakt, ka shumë të marr në guri, ka shumë të marr me me gjithçka e myti me qëtë litorë, njëti litorë me qëta kemytë Allah Gjellewala me qëto thejë razo të Gjellewala e a murë shpirtin e dhëmë që kjo është norma Apo, u Bejpra, e në gjëza u minë gjithë silamë vepra, shtullimin e bastë e buri sa i shkretë e ajë qëka ishte puna ti Allah o tha nuk kimia po hajrin pasunise ase vladve kure tha Allah këtë atë? e atë kure tha nuk e qenë gjallë e bolebi gjallë ka qenë e bolebi kër ka të bisurja Leheb, kër ka të bilë kjo sura, ka qenë gjallë. Ka mujtë e bu lejbe me parënu i shtamen. Edhe me hudhë poshë këtë sura, ka mujtë. Ka mujtë me marë pasunin dhe me jadhonë pegamber dhe të zonë. Me japo harin. E me thonë, të thejë që se si ashtë harin, që apash harin, talash. Apo, me po këto është e nëgjëzohu më në një në selamel. Shpëllimin e basë të veprës një kriminal i tillë, një arrogant i tillë, nuk mund të ketë çështje besimit në astudzimin. Është si nuk përfitoi nga pasunia dhe nga vlati. Ja ka dërguar Allah një smund jetë te asaj ku a, që veç kur kanë një njeri që i kujt, Lema, në ka rënë dikujt, janë tmerru. Lemon me froid. Kanait 3 ditë in gordon, shpëdtvet, ka qenë me orë era keqe. Dërëso një nga ja i afërm me ti i tha jam me vetë të himë edhe të vërrosëm dyqysh nga se marja, marja dynjes këmë në kaplu, kanë me thonë që ju vdiqë baba se vërrosën në tonë. Do nëse kanë vërrosë për babë, po për marre, asë si a paharën po e vladve që në të fund ti të zibilim e këmë nga ti një pikë ujtë kështë me thonë, e asë nga pasurija ti për më usheru, nga asë zë nuk po hajra të. Vdiqë i mëllkuar të inkiamet. Pse? Nga se Mallkimi është të larguarit nga rahmeti i Allahut xhallahu ala. E bulebi deshti që me e larguar popullin e tij nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke përdorur pasurinë dhe familjen e Zotit xhallahu ala, e largoi fillimisht nga rahmeti i ti, tij duke mallkuar e pasurën nga familja e tij dhe pasuria e tij, duke mos i lënë mundësi nga ajo përfitu. të përfituot. Kjo është shkollimi në basteve pra. Është shumë, është shumë ajete të tjera dhe gjitha këtu e dhe që i cekëm të ndërdozët nëzëm. Një për ty si, në komunësi, nështë da të nëmerë një legjeratë e më tjepër në komendë, mirë po desha që veç me i prezentu dhe nga një komendë të shkurë, dhe veç sa për të kuptu si funksionën këllegjë, nuk ka ndryshim, nuk ka vepër që nuk shpërblejet, dhe shpërblimi vepër është në basë të va 2% për nga lloji i veprës dhe nga kategoria e veprës. Kjo ose përkås njerëve të qirrin. Allah na ruaj nga keqja hyra dhe Allah na ruaj që na vjen dënimi nga punë të qirria. Do të Allah xhëndevula që para se bie dënimi ta paraprim me pendim dhe kthim tek Allah xhëndevula. E në javën e ardhshme inshallah ngjarjet me njerëz të mirë si i shpërbleu Allah xhëndevula dhe si u pagoi mundin me bazën e veprave dhe kontributeve të ty. زوجتي <تصفيق> السببر من ديتك مناش الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا